eskuluzatuak zatuak eta magala, AAPK ari zeigun, xamurtasunaren izkuntza. Aur bat jaiobaitzaigu, bizitzarekin adiskidetzen gaituen, irri barregori baten erredura. Lotu ditzagun eskuak irati, inuntasunaren ormetan, argizko tximeletak egiteko. Patxi, ezkileaga. zurrduri? Pixka bat bai?zen. Niburu gorputzak prestatzen, instintoa prestatzen Griren gaineko gurezio. Gero eta azalantza gutxiago daukat, ugaztuna gara ehuneko ehunean. Altsatiz bainian ziertate Bere garaian ikasi genuen, baina Aranden Hora inunbait nabarmenagoa da birn... Isabelekin arituginen atzortaz izketan oh, Isabelema ginearekin Zugu gaztuna zara, badake zugu gaztuna zarela? Ala irakatsi irakatziz Kaiso eta ongitorri Itakara Itzaren hauts Jose, Ekaitz eta iratikoikoetxea Tekla txon maian Mari Asagia, Gorko protagonista Eleder Gorko protagonista Gaurtik aurrera teklatxo nuaian kokaltuko dugun txikia. Marisor gineko hori esan dugu baietz. Gaurtik aurrera tokia Lederregin berdiogula. Gaurko protagonista Leder. Gaurko saioa oso sorik txiki zuretzako. Zerren gaineko gure pasazia Adio jarren mati matialena gana... Ezeri edo etzan lasai eta ea ordubetean dantzarik eginga behusten diozun Ez izango baina, egunon txiki Izar bat lertu zitzaidan Atzo Polita, ez da? Egunon aitxona? Egunon, bai. <laughs> e, aurriko baten e, izaldar batek, hori komentatzen zidan, aurki joxe, hori izangoa aizez, kalean gora, kalabe, kalean bera, kochea ume cocheavi e, bultzaka eta jendeko izango dola ez satisfetsio oh, jiak ait aton aitona jose gor bultzan orain izen propioek bigarren tokira irengo utelako salto aitona jose amona xun osaba ekaitz amatzi irati Aitatxo luis. Aupa gloria. Bai <risa> <risa> bai. Eh kontuak halakoak que... izaten dio bai. Bekietan. Bueno, gaurko irudia gaurko hargazkia. Bai, gaurko bueno, irudia ere saiatuko naiz eh elederrekin zerbait lotzen eta jakin e, aste hontan eh e, bai e, inguru giroari kinu bategin ez eh europan e, mugikurtasun e, astea ospatzen ari gean honetan ba hortzen e, laskautin etorrela atzo atzo atzo asteguna e, bai e, liburutegi berazingo liburutegira eta plaza undez beteta e, topatu nuen Eumek e, bizikleta, bizikleta eskutan zutela Eta bai, e, antzien, ez Herrian, e, zehar, e, orduerdiko, ibilian e, jardun ondoren e, Atxeden hartuz, e, e, behaz lau ikastetxek e, elkarrekin Eta, e, bai, e, atzo behaz einen behintza eta autorik gabeko egunna egun horretan gure umetxoak eta bueno umetxoak 3. E, e, ziklokoak ziren e, lehen hezkuntzak 3. ziklokoa 5. eta 6. mailakoak e, neskamutiko hauek eta beraien irakaslekin eta herriko e, kaleak denontza direla aldarrikatu nahi izan zuten eta bizikletaz mugitu daitekeela helarazi ere bai, ez? E, bueno, adibide derra, e, ekimen e, txalogarria, eta, bueno, askotan gure artean komentatzen deguna, ez? E, ia, noiz, e, eguneko ospakizunetatikan, e, denboran luzera egiten degun, er, iraunkorragoak eta eraginkorragoak izaten noiz hasten geran, eta, bai, alako ospakizuna, eguneroko ospakizun, eguneko ospakizun horiek e, pixka bata aztuz, bai, ja, benetan e, e, gaiari ilduz e, egunero e, ez bizikleta bakarrikan bizikletan eta guinez oinez eta bizikletan e, ibiltzen e, jartzen gean, ez? es txiki chiki eta han e, piska bat irudia u hartuz eta irudi honen inguruan ausnarketean adi nintzela, ba eleder zure Isabelian dakartzun ume ederrori zetorkidan eta bai, chiki-chikitatik an eta chikitiratikan txiki esaten degunean izaten ari gea, ba lehenengo eskola etxea bea dala, ez? Eta eta lehen e, ereduak ba etxekideak, e, hau da, ba, elduok, e, gurasoak, ez, aita eta ama. Eta, bueno, ba, ez dakit, biskabategoerak e, eta razionalizatuz, ba, posible dala, ez, posible dala ibiltzen gehan, baino gehiago ibiltzea, oinez, posible eta osasungarria dela gainera, E, osasungarria eta gainera ba soziabilizatzeko eta irekitzeko eta eskolara edo lantokira aurreko astean e, gaitzek zion bezala e, esnatuago iristeko edo juteko lanari heltzeko e, prestuago e, izateko e, laguntzen digula eta bueno, doiak asko direla ez? E, da, dauzkeala praztika honek bai oinezkoak edo bai e, bizikletan ibiltzeak Eta eta hori, ba, ez dakit, ez, ja, ni pixka bat eta horretan esaten duen, ba, neskamotiko hauek adinen gatikan ama ramaika urtekoak gai beharko lukeetela, ez, e, eskola datzeko, ba, e, ongez, ba, zergatikan, ez, e, bi kilometro tope egin ez, ez? Kilo, kilometro erdi bat, e, kilometro bat, kilometro eta erdi, eta bueltan ere besteain beste, eta ongez ez baldin bada, ba, bizikleta, bizikleta, enez eta bueno, tzart, hortarako zer ba bueno beste hori batez ere dagokiona da ba, ibilbideak e, izan e, bidegorrik edo babestuak e, izango direnak ira riskutatik kanpo eta beste hori ba ba laur gain e, juten geranoi batentuz ba, eta adi ez e, nolabaiteko lehentasuna ba eta arreta e, e, bizikletaz bizikletas Nei, eta oinez da biltzenei jarrizez. E, Elederren aita ama eta osaba irunean barna eta iruña inguruetan oinez bizikletan eta autobuz ez ibiltzen dira. Atsuko txiki era erakutxiko diogun, olez, inguruan maitatzen eta komprometitua izaten. Txiki-txikitatik anekaz, kutxiko diogu, e, gu geuke lehen e, eredu ejempluak izanik, eta gero, ba, bueno, ba, eskola, ba, langile profesionali, ba, ba, bueno, ba, hori ez... E, Ondo dagoela, egun bateko hori ospatzea, baino nahiko kosikas gelditzen dela, ez? Bai, dalaia erronka eta hurra hundiagoetan ez hartzeko garaie eta, eta ordua, ez? Izan ere kaitz, irakatzia horretik erakutsi egin behar dazta? Bai, erakutsik eh, zabalkunde handiago hartzen du ez, irakatzik baina. Eta itza? Bueno, ba, itza eleder. Eleder, erreparatzen baldin badegu, etzaigu, etzaigu, zaile egingo e, ikustea, ba, bi itzen elkarketa degula, batetik L eta bestetik Eder ez? Eta esanai jakin erreparatuta, ba hit edo etorri honeko edo jario aberatzeko, bueno, esanai eh, askota Zavala ke eh, izan, izan daitezke, ez? L hitza dugu eta Eder ba hori, ez? Eh, polita edo bai. Bihotzia. Bastarretan ez da izbat, izen bat, moduan asko entzuten dana, ni honek behintzatez. Aurreko baten batek hola galdetutan, zerengo azokako hortan, e, hori komentatzen zian, kontxo jose guk eskolan badegu eleder bat, behak San Benitoan laska honi jendolan, eta, eta bueno, ba, bai, bai, bai, bastarretan... E, arteka bat ez, yes, jakin ere pixka bat orkuskusiatzen eta bai, eleder goikotxea bat ere badalat artean, ez dakineko usteak bizkai aldetik edo, horrela ez, ez nago zozeude, baino bai, bai. Bain, bain. Gure alabila izango da, eleder labila goikotxean. <laughs> kerkasko iruditze derrein gatik? Ezo erregatik. Oskanuzu Tazuneri aldegi Tazuneri aldegi Saro biti muniora Ardien zaioana Baldinik usten batu Min maiten dudana Nuntzeuen eskutatuta gaitz, kantu hau? nera bihotzean. Espaldian entzun gabea? Bai, baina hor neukan, horitzapenetan ondo gordea. Hildur gabe Ez lorea biltzera Mendira ibarrera Arresita gaztelu Izkorri Arotzera izkorri kantu animanol pianoan Carlos Gimenez. Diskoa Barne Kanta Gurutzeko joan donea horixe. Bueno, gaur aipatuko dugu zergatik hauek aukeratu dugune diskoa zergatik aukeratu dugun kantu hau. Pitikin bat kosta zaigu. Eh, izen aukeratzea. Gusatuko litzake hemen Luis erre mai inguruan izatea. Bueno, se bat egin genuen. Eta zerrenda hortan e, zenbaititz, bakoitzak bere gustokoak. Eta bueno, ba, inguruko gehien inguruko gehientsunok denok ez esas aterren, bat egin genuen elederren korapilloan. Hemen di ki garodan. Hemen di. nik sekulen zungabea. Ez du tinorrez agutzen, ele duenik bertati bertara, eta zuri entzunizun lehenen Bai, eta duela pare bat urte izango zen, eta ez dut oso garbi nik ere nun baiti irakurriko nuen edo noru entzungo entzun nion, baina ez daukat garbi nun irakurri nuen edo nori entzun nien. Baina barakit gara hartan nere inguruko hainbat lagun eta urbileko ba, guraso izaten ari zirela, Eta hainbat kantu sortzen ari nintzela, esan nuen, ba, jo, kantu bat, egin eginaiko nuke, ba, izen hau izan dezake nume bati, eleberri. Eta ba, alaxe, alaxe sortu nuen kantu bat, protagonista eleber duena, eta begira, kantu hori azkenean norentzat izango den asko gustatu zitzaidan, bere garaian duela bi urte entzune irakorri nueneanzugk esanuzzuuna batik ez, e, gutxi entzuna den hitza delako eta oso hitz izen betea iruditzen zait. E, are gehiago ba, guk ditugun zaletasunak eta gusttua kontuan izan da. Hemen eta asko posten hau I sana ekarriko du baina izena nolabait neuk jarri izanak. Atsatik oskarunuzuntzuneri aldegi. Tasuneri aldegi. izango Espainia artean kantu batekin jaiotzen diren aurrak. Ese danik opari hori egin nahi nion eta Bentsazen dut gustatuko zaila. Hori da jaiotzen den unerako ametxeska eretako bat, aurraren negarrirriparrekin riparrekin nastu dadila, zure hau txak antuan berari kantatuz. Bahinnikke irudi hori askotan izan dut buruan eta iruditzen zait ederra behar duele ezta. Umeari ba, argia ikusten duen orduko beraren kantua, jartzea eta kantatzea. Umeari kantuz ongi etorriagilea. Bonader, Azkatazka egiten malin badiogu, lehena ipatu ezela, l eta eder, hitz ederrekoa, iztun ona, jatorri honekoa. Bai, eta gu horretan saiatuko gara, eta ari gara, gauero gauero, egunean zehar ere kontuz eta kantuz ez, aberasten umea, bajari honekoa, eta iztun ona izan dadin, eta ba... Maite mindu badin ez da, bere hizkuntzarekin eta hizkuntzaren barneko aberaztasun guztiarekin. Horixe ekera bilizuen, horixe olerkariak erabilizuen bere Euskaldunak liburuan? Bai horixe. Zaten batu, min maiteen dudana, Esa jo nola <laughs> nago, minilu, minurrana, Zure bilania <laughs> zu. Mila bederatzen eta goita maikan onzen asiarren gerora Mila betzen eta berroita margarren urtera arte argitaratuetzen liburuan azaltzen da, eleder izena Barrera Resita gaztelu, Bizkorri Garotzera Bizkorri Euskaldunak poema ligura maustatale osatutako obra luze eta zabala da eta garaziri arte gerri eder eta miguel ele elederren arteko maitasuna historia kontatzen du. Bueno, hauain, ama izango da gerri eder eta semea ele der. Eta <laughs> bion artean egingo debo lerki liburua. Eta horregatik haukeratu dugu kantu hau. Imanoleko orixeri eskaintzen diolako orixeren poemak biltzen dituelako Imanolek diskonetan, kantuan. Bai, kantu oso ederra da eta orixe olerkari handia, ez da? Oso itz indartxoak eta irudi ederrak ondu zituen eta ederrada jakitea ele berak erabiliz izan zuela. Ba besteak beste hori beste, xan jaiutako lerkari handi ari zordiogu. Izen hau? Baldinik usten bat du, min maiteen dudana Ez saio nolanago, min ilu, milu urrana Zure bilania zu, iztien bildur gabe Ez loreak bilzera Dira ibarrera, arrexita gaztelu bizkorri Esan horixe ez izena dela. Nikolas Ormaitxea Peiegero, ezagunagoa horixe, oresan jaioa mila zortzion eta laro gita hain organiltzen mila behatzion eta iruro batean. Idazlea. Non idazlea. Eka itz kontegozu pixkat, kantu egin zen nueneko prozesu eta furundaren batera, aitorrekin batera, grabatu zen nuenekoa? Bai, Akan esango Gabonetan gaunetan bi urte izango dira Bai leberren kantua sortu nuela eta bai hitzak eta bai melodia ba buruan nik neuk ondunituen nituen ezta ez dakit e, ez da halako goiargi bat edo goiarnas bat sentitu nuen eta 4 bat bertso ondo bere estribilo eta guzti eta hitzekin batera etorriz hitzaidan doinua ere Eta ederrairo dituz hitzaidan. Ederrairo dituz hitzaidan eta pentsatu nuen grabatzea merezi zuela musikaz baditua den norbaiten laguntzas ezta eta urrutira gabe ba, Aitor Furundarena lagun eta hurbileko dudanez ba hala hurbildu nintzaion etzera ea grabatzen lagunduko tezidan eta berari kantatu eta astebeteren buruan Soinuz edartu zidan kantua, eta oso oso eskartutan atzaio emendik. Kantuan ekaitz, soinuarekin aitor fulundarena, hitz melodiak, osabarenak, ekaitznak, hauxe gure txikiari egunere egunero kantatzen diogun abestia. Nora gabe da Batelen karraio Gaua itxaso bat da Baina zeharraio Etzaitu gu malkoen Lurraldera jaio Bizitzari irri par, Egin behar zailo Eleber, eleber Humerique de renazú el deber. <risa> Baduz soñu txiki bat, soñuen artean Kantari dena, tartean, tartean Ametx berriak pizten, ditugiz artean Munduak lo egiten, duen bitartean LD ele LD eleber, ametxik eder, renazu zera eleber Erromako zubiak, erromako zubi Iarbiak txirrista, luze baldiru di Hortatoz errauskine, ta edurne zubi, Muxua, un dia, un divan, ematera suri. Eleber, eleber, sorion detena, susera, eleber, susera, eleber. <tipos> Atze den igabeko, egunen segida Iru txerrikumeen, patua hori da Otsa daukaten ez, begira begira begian, ezkutatu dira Elebe, elebe, eleerik ederren azuzera Zerazen lebe Lula, herrieta, herrieta, herrieta, herrieta, herrieta, herrieta, herrieta, herrieta. Tia joan da, gugandika parte Tazerura zabaldu, dira hainbat arte Torkinek zuretzako, errazbat daka arte Eganegin biar bihargoizera arte Eleber, eleber, ipunik ederrena zuretzat eleber ezza tele elle elle i puñike Zuretzat zurreezza tele de ifaraldeko portu sarra ekar dezagun kantarà kalevustien sendimendua edaloncien ikarà marinele nicarotsak maña xinebron dar endirdirà gaubilus Bueno, gauero gauero kontatzen dizkugu ipuinak, gauero gauero irakurtzen dizkugu liguruak, eta gauero gauero jartzen digu kanturen bat. Gau eta gaurko saioan horixe bildu nahiko genuke. Ba, ele jarritako kantu eta kontatutako ipuñen bildu bategin nahiko genuke. Eta batetik iman ol, guk txiki txikitan, txiki txikitatik, bizi izan degun, ahotsak gertuan izan deguna, eta ele ere... Jarriko dioguna berriez erozietan ammo dio en yo cora o ez dut anetza tengien la miena alzorar Antalissume, halegrancia, acorde hoy en tristeza. Estarre junto, aitzuli ko, portura. zepuin bat kontatuko diozu? Bai, gustora. Gauero, gauero hau Espainiak inguratzen juzuzabelera talubisik alasaten zu. Kontuz, bizarrarekin zirik egin godiozuta? Kilimak egiten dizkiot. Kontatuko diozu, ipuin bat? Bai, bere lagun Naiya choren ipuna kontatuko diot. Badaume txiki bat, Naia izena duena. Naiari bere izenari omen eginez, nahi duen guztia egitea gustatzen zaio baina baddakizue benetan den naiari gehien gustatzen zaiona. Nahiari gehien gustatzen zauna, Asteburuetan, lokartu aurretik, hamatxori pa ahi bateman, eta aldiro kantu eta kontu berriak oparitzen dion sorginarekin. Jolastea da. Baina ondo entzunu zuen bezala, sorgina, Asteburuetan soilik inguratzen zaio eta nahiari igandetik ostidalera arteko egunak luze egiten zaizkio oso luze Egiteko gozagarria gorik bururatzen ez eta astegun buruzurian ohegainean panpinak kalderik alde jarri eta haiekin jolasean arintzen da denbora arintzealdera. Nahi dut, nahi dut, nahi dut, animalia bat izan, igandetiko estiralera saalto egiteko. Nahi dut, nahi dut, nahi dut, animalia bat izan, asten da, asten da, ka, Eta bukatzen da, bukatzen da, a. Zer da? Katua? Ez, ez, ez! Ez, ez da katua! Katuak xalto bakarrik egiten du, eta nik nahi dut salto salto salto salto eta salto egiten duen animalia izan! Ah, badakigu... Kanguroa. Kanguroa bai, oso ondo! Edo bestela, igandetik ostiralera salto egiteko, nahi dut, nahi dut, nahi dut, animalia bat izan. hasten dena, hasten dena, enmez, eta bukatzen dena, bukatzen dena, az. Zer da? Eledorrek dio matxin saltoa dela. Bai, oso hongi, matxin saltoa da. Matxin saltuek, txikiak izan arren salto handiak egiten dituzte. gandetik stiladera harteko saltoak. Baina jolasak jolas, naiak ezina inguruan izaten du. Nai eta ezin, badakizue, nahiak jolasean jarraitzen du. Baina jolasak beti jolas, eta naia ez daiteke naia besterik izan. Ez kanguro eta ez matxin salto. Orduan, larun bat inuntze batean, kantu eta kontu berriekin gelaratu zaion larun bat inuntze batean, naiak bere egonez inailarazidio. Sorginari. Sargin txo, asteburuetan txo, aste buruetan zurekin ondo dut, baina igandetik ostiralera arteko egunak oso luze egiten zaizkit, eta zunire gana gauro-gauro etortzea nahi dut. Baina maitea, hori oso zaila da, munduan zu bezalako sorgin txiki asko daude, eta haiek ere, zuk bezala, ipunak eta kantuak entzunez lokartu nahi izaten dute. Baina nahi dut, nahi dut, nahi dut, zorgintxo, nahi dut. Begira, badakitzar egingo dugun, elkarrekin ezkauden egunetan, zure honduan sentinazazun, bost opari emango dizkizut, egun bakoitzerako opari bat. Hori bai, opariak lortzeko, opari bakoitzari neurreiko gordelekoa bilatu beharko diozu, Nik besañondo baitakizu. Amatxok sorgin kontuak ez dituela oso gustoko. Gordelekuak, gordelekuak errazak izango dira eta. Tira. Zentsus jokatzen baduzu lortuko duzu. Banaka banaka asko gara. Ea astelenerako oparia irabazten duzun. Gogoratu, Amaren eskuak iritsiko ez diren gordelekuak aurkitu behar dizkiezula opariei. Badakin non ditudan? Praketako poltsikoan? Ez nahi atxo. Nola gordeko dituzu praketako poltsikoan? Eskolan zaudela, amak prakak garbitzeko poltsikoak ustendituen jen, beriala orkituko ditu opariak. <susurra> orduan, orduan, orduan ez dakit. Zentzuz nahi atxo. Zentzuz jokatu behar duzu. Ea, astelienerako oparia Desegiten ezten bihotz formako goxoki bat da. Nun gordeko duzu? Badakit, oso erraza da. Auan? Auan bai, baina ama muso ematera etortzen zaizunean zer egingo duzu? Ba, agua itxi eta eskuarekin bidaliko diot musua? Ida, ez dago gaizki pentsatua. Astelenerako desegiten ezten biots formako goxokia irabazi duzu. E astearterako arekin nola moldatzen zaren. Loreak ikaragarri gustatzen zaizkizula badakidanez, larrosari lurrintzun auparituko dizut, gordeleku egoki aurkitzen badiozu. Badakit, badakit, hau ere badakit, hau ere erreza da. Larrosa sotortzuloetan gordeko dut. Sodurtzuuloetan? Eta nola aterako duzu gero. Aizu argintso, dagoeneko bost urte bete, e eh? nahizu memokoa eta ikasi dut zintz egiten, begi da <tusurren> <tusurren> Usainen fina zurea. Tira, haste azkenerako, Negar besterik egiten ez zuen, uneeaen ipuña ekarri dizut, liburu txiki-txiki batean idatzia. Baina ama musu etortzen zaizunerako, gordeleku egokia aurkitu beharko diozu. Liburua begiratu, ikusi, irakurri, badakit, badakit! Aitatxo goizetan lentilak bezala, nik liburua begini nietan fauzatuko dut. Eta amatxo logelan sartzen denean, betazalak itxi eta loitzurak egingo ditut eta irakurtzen jarraituko dut muix beha ematen didan bitartean. Arraioa, usainmena ez ezik bista ere bikaina duzu sorgin horrek. Goixokia, arrosa, liburua, bai, ostegunerako, margolarien paleta egalari bat oparituko dizut, baldineta, tximileta, nahi dut, nahi dut, nahi dut, asko goztatzen zaizkitxin uletak. Bal dineta, ne horriko gordelekua aurkitzen badiozu. Iztakiz, xtakiz, Baina nahi dut, nahi dut, ez du tximeletari gabe geratu, nahi! Pista bat eman godi da zu. Ez nahi atxo, Sorgin azkarrek pistari gabe asmatu behar dituzte gordelekuak. Eta tximeletaren beste izen batzuk esaten badizki zut, begira. Pimpilin fauza, mitxerrika, inguna, marisorkin... Ara, ara! Nen ikasi dituzu izen horiek guztiak? Eske, nire aitatxo, euskal hartzaina da. Euskal hartzaina? Euskal hartzaina esan eko duzu. Ba, ba, ba, ori, ba, ba, hori, ba, hori, ez aldirabak duzabera. Nahiatxo, nahiatxo, nire despistatu naian zabiltza baina... Gorda lekurik aurkitzen espadiozu, ez duzu tximeletarik izango. Baina izki, iztak nit, iztak nit, oso zaila da. Zentsuz nahi atxo, jokatu. Zentsua, zentsua, zentsua, iztak nit, urduritzen harinaiz, urduritzen. Zentsua, tximeleta, urduri, tximeleta, sabela, tximeleta, sabela, tximeleta, sabela, bai, tximeletak sabelian, tximeletak sabelian, bai, badakit, tximeleta, zilborreko zulotxuan gordeko dut, amaren begiluzeetatik urrun. <tik> Ederra, bai hori Tximele eta zulotxoan, behonde izula sorgintxo, ostegunera, ostegunera artekoak lortu dituzu, eta orain arte zentzuz, zentzuz eta sen ikaragarriz jokatu duzunez, ostiralekoa neuko parituko dizut, badaki dalako, kantuak, ah. asko gustatzeaz gain, kantuak non gorde, badakizula. Etingo ez dut ba, kantuak, kantuak, kantuak belarrian gordetzen dira. Eta ordutik aurrera, ostiralero, ostiralero, sorginako paritutako kantua abesten du amatxok musu eman, Eta lo gelan usted en duenean. Aita txelu isi asko gustatzen zaio kantu hau. Bein baino gehiagotan, gau bat baino gehiagotan jartzen dizutxiki. Eta saiatu ere saiatzen da, sabelera hor eta berak kantatzen. Ez pentsamaike, gero eta beto moldatzen da Euskaraz. Azken iru laburtetan mundu zora topatu du, euskal munduan. <totipasar> Eta oraintxe euskalera saltoka-saltoka horbiltzeko motivaziorik handiena, zuzeu zara. Euskaraz idaztea asko gustatzen zaio eta egindu bere alegina jarri da papera tarkatza eskuan beste eskua bihotzean zuri idazten Halere gaitatxo jo erruki bate rei elti on ega ta negarbe ti mai ga vez y no shoure po sietas amaserura yo amsene ti y norchok g Kun benuela Miyazaki Auxutzuki bihotu bihotez aita txoki daitzea dizuna Sorionak maitia oso posik gaude uresat orain dela denborazko jaio zinen. gure bizitzen kategori zara, baina batez ere herriberatik goierrrira luzatzen den zubia. jende asko zagutuko duzu, eta bezo zabalik jasoko zaitugu denok, Baina gauza txiki bat. Naiz eta aitona Luise egon, bere denon artean bilduko dugu zugan, muso handi handi bat eta asko maite zaituen zureita. Jama hitzia zure eiton Alixi izuderri gustatzen zitzaion abestietako bat Eta huxe berako guan izatea egin dio saiok egun homenaldirik ederrena Hakin barak zure torrerak izugarri postu duela Ume txuak entzun dezan, hamaren ipuina, itzali zareta heliardi. Bildulei ati lak, sorgintxo nire man beharko diogu ele berri pozik jarriko da jakitiendonean eta bere kantuak erabiltzen detsula jakinez gero areta poz, ala jau bai jo miren ezagutu nuen e, jo urte bat zuia bat iez, e, izalgo eskolan e, lanean e, intzela ba antxetokatu zan, ikustrangu nuke urte baten Eta, bai, inaiz izan gendun, zuzenean ere bere gitarra txoa eskutan hartu, eta, e, bai, abesten e, entzuteko. Eta, benetan, e, ez dakit, agotxa ederra, ez, barru-barrua inoz hartzen dan e, hoietatikoa. Eta, bai, neska jatorra eta ederra izateaz gain bat bai, kanturako doai e, apartak, ez. Ez, tarteka, tarteka, gauero, gauero nik asmatutako ipuina kontatzen dizkioz bapatean asmatutakoak e, akaso irauten didate ipuilek ba haste bete do gau bako itzan zatitxo bate irakurri eta urrengo egunerako uzten dugu, urrengo gauerako uzten dugu irrika jakin minori, tarteka, tarteka luisetabion artean irakurtzen dizkiogu Fernando Morioren liburuak Fernando Berak zuri oparituak, oren gara maie eta Euskal Piratekin eh, Jolasean Eta liburu derbat ere badut Eskuartean ipuintxo bat Gauero munduko ipuintxo bat eh, Gauero iruinen bertane Erosi genuena Ele eh, der jaiotzen denerako ba, gauero, gauero mundu zabaleko Ipuin bat eh, Kontatzeko Ez tegu liburu irakurri Izan ere liburu barruan dagoena Berarekin batera Ba ezagurtu nahi degulako eh, Elkarrekin egin nahi diogulako liburuari ere ongi etorria. ipun mordo eskat bilduta daude, marrazki ederrekin eta eta pozi nago eta gustatzen zait, mundu zabaleko direako kontinente guztietako ipuinak biltzen dituelako eta eta laaxe eder mundutaragoa. Ehingo degulako ziuritzen? Ba ederra, ederra guztiz, zuk ondo esan bezala... Munduko txoko ezberaintako ipunak gurea ekartzea eta euskera zematea, ba zoragarria da. Eta horretaz gain ba, norbere mundukoak, norberak sortuak ere ba, gozagai jartzea ezta. Eta asko gustatzen zait ba, asiran esan duzuna ezta. Zenbait ipuin edo ipuinen bizireupena ba, aste betera luzatzea. Telesai ederretan bezala bihar jarraituko du gau batean ere gertatu zaigun ederra gau bat baino gihotan nekatuta goeratzena ez bueno horri garelako udan ba mendian gora eta mendian bera barura, gapora. eta hondartzan barrura ta hondartzan kapora eta gauak nahiko nahiko luze arrapatu nahiko berandutiar nekatuta goeratu eta eta laixa izan dien marka txiki gaur nekatuta nago bihar kontatuko dizut ipuña Baina nintzen bateri guztu da gelitio, nire kontzintziak takataka-takai jentuen, da bueno, bigarren aukeratxo bat ematea bate erabak inun eta galdetu nion, tira. Ostiko jotzen hotzen bada ipuña nahi duzun seinale, eta ostiko jotzen hotzen ezpadezu, ba, biarrarte, eta taka, ostikoa, zer egin nun? Ipuña, kontatu. Munduko ipuin txobat gauero, liburu horrendik eztegu iriki, baina gaurko propio aukeratu dut ipuin bat, zuretzako. Alaskatik jasoa, beleak eguzkiari lapurtu dio. Aspaldi, oso aspaldi, gizakiak iuntasunean biziziren ezpaitzegoen ez izarrik, ez ilargirik, ez eguzkirik, zuten argia besterik etzen ezagutzen. Garai hartan, pentsa, belea era bat zuria zen, atzaparren muturretatik egoen muturretareino. Beleak bazekien tribuko buruzagiak Eguzkia iargi eta izarrak gordetzen zituela zurezko hiru kutsa landu oso handietan, Horia, zuria eta urdina ziren hurren zuren. Kutxak, buruzagiaren etxean zaintzen zituzten eta inorrezintzen haietara orbilu. Ez maztea? Ez da alaba ere. ratsalde batean belea tximiniaren airela asterrean pausatu zen eta tribuko buruzagiaren aiene entzun zuen. Emazteari esaten zion zaharra zela eta izugarria txeka betu tazeuela alabako inordekorik etzuelako. Biloa bat nahi zuen eta ez zuen bere tribua galtzerik nahi. Uneorretan bertan, bele zuriak buruta pensorioneko bat izan zuen. Haur bihurtu Eta txiko atarian jarri zen. Buruzakiak negarrakenzun ate ireki eta harri eta zur gelditu zen. Aur bat aurkitu zuenean. Maitekiro hartu zuen besoetan tximinia ondora eramaten eta esne ekerzi saioten eskatu zuen. Horren haundia zen biloba bat izateko naia, ezen txikiura, jainkoek bidalitako azela pentsatu baitzuen. Pozze zoratzen zegoela, etzitzaion axola jatorria, ez negarreten gabea. Zain du egitan zuen, eta xamorki besarkatzen zuen, bere odoleko, odola balitz bezala. Iabete batzuk igar ondoren aurrak lehen urratsak eman zituen eta inguruan zuen mundua urkitzen hasi zen. Negar eta negar zebilen goiz batean aurrak kutxe hor seinalatu zuen. Arekin jolastu nahi zuen eta buruzakiak guztu emateko utzi egin zion. Segundo batean aurrak kutxe ireki izarrakatera eta hortzian paratu ziren. Aitonak horren pozik ikusi zuen ez gero, ez zuen txintik ere esan. Biharamunan aurrak negarrari eman berriz ere eta bigarren kutxara inguratu zen kolore zurriko kutxaragin zuzen. Pozik ikustea besterik ez zuen aitonak eta arekin jolasten utzi zion, aurrak kutsa ireki zuen, Linratuta, aurrak ilargi ikusi zuen zerure igotzen. Aitona honkitu egintzen, isla argitxua aurraren begietan ikusi zuenean. Azken kutsa falta zen, tribuko buruzakiak gauza guztien gainetik estimatzen zuen kutsa. Aurra negarra zazizen, eta aitona jostaiuekin joarka saiatu zen, aurrak kutsa hori nahi zuen, besterik etzuen, eta aitonak ez zuen ezkorik emateko adorerik izan. Esku azken kutxe irekizutenean eguzkia susko burbuia izugarri baten antzera zeruran zigotzen hasi zen. Lurraren gainean argia eta berotasuna zabaltzen zuen bitartean. Eguzkia zeruranz goraziohala, aurra le bihurtu zen atzera, eta buruzaki iruzurraz jabetu zen. Guztizminuta txori zuri harrapatzen arrapatzenalegin du zen etaura tximinian barrena sartu aire lasterretikigo eta kedarrez esali zen. Harrie eta zur gelditu zen bele egozkiaren argitan bere lumak eta moko luze ere beltz- beltzak bihurtu zirela konturatu zenean. Beleari bostxola ordea Oshoposik segun lurrean zuen eginkizuna betezulako gizakiek eguzkia mandrearen argitasunez eta beroaz gozatuko zuten egunero eta etzen buruzagirik egonko hainkoren alchorrura beretzasoik gordeko zuenik sautzan ederrak aitz oso polita alaskan jasua Luisek zerbait idatzi eta irakurri dio osabaik aitzek ere zerbait idaztean hainuen zerbait idaztea lederri zerbait idatzi duzu ez da? Bai, lendabiziko eskutitza <gülüyor> Askotoriko diratzetik? Bai uh, oso maiz idatziko dizkiot eskutitzak Kometaz beterik etxiko naiz eskolako lagunen artean BANAN BANA BANATZERA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 Baina zuri amatxo Ilargi betea ekarriko dizut argindarrik gastatu gabe etxea argibe zazun Baina zuri amatxo Ilargi betea ekarriko dizut argindarrik gastatu gabe etxea gi de leder naitea Ni nauk ide osaba Bai bazakia ta itunak ere esango ziala bera bera dela eta monak eta xabier letek Ni naiz errekasikinen iturri garbiak aurkitu nahi dituen poeta tristea Izen orda inbera partekatzen diagu Baina bakarra gaituk Jainkoa eta ibezala Izan ere handia Andiaduk gero Pentsazak orrago eta Hemen aiz Portzierto Pentsazen jarrita askotan pentsatzen diat, ere, pentsatuko duela, nik zer pentsatzen ote dudan. Ez pentsa, zer pentsa ematen zidak, baina, esadak egia, plazentaz bestaldeko ontzat, baltzagok, beste alderik. Lengoan, medikuarenean izanuan amatxo, Eta medikuak, urriaren ogeita zazpian munduratuko aizela berretsi ziola, esan zidan. Nikustenian, aspaldian amatxoren sabelean eronda, amatxoren sabela amatxorena izanda eta amatxo munduarena, honezkero bain munduko. Baina ikusten duk, ik eta biok baino gehiago omendakitenek, nola hitz egiten duten. Munduan dena? nunduratu. Hameika entzuteko jaio garela baina i jaio aurretik asiaiz handiak entzuten. Ba asia dioitzen las terrasiko baitzaizkik pupa eta papoka eta ik negarre diek itxasoa begietara karrita eta ni mangitori gabe murgilduko nauk ire ninietan. Nik ez diat Pokemonik eta Mario Brosik eskura jarriko. Nik kontuak eta kantuak parituko dizkiat. Eta eleak, katagorria, ilargia, ametsa, sorgina. Eta eleak, izenari omen eginez, ebakera bakoitzean, eder ditzaan. Eta ostiko kontuetan ni baino arituagoa izenez bukatzeko galdera bat. Ostikoak zer egiten dituk. Jo, ala eman. Esango didak, elkar ikusten dugunean. Bitartean sudura alboan bibegi malko artean igeri. Sudurra, begi artean, eta hau aiz apartean eta pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, pa pa pa Amaren bularra aurraren janari Aurraren egarra beti unki garri Baratzonen erdian kosreak nagoni Zure bular lastanen antxiz ta egarriz Zure bular politak Zerrien jostainu, edertasuna kontuz, Borderik behar du, zaude isilik aurra, Ez egin egarrik, munduak ez dueta, Malkoen beharri. Haunditzen zeranean, ikusiko duzu, Isilik egoteak, bat balio du jarra izure bidetik hobeda horrela gauza denen gainetik aize abezela zauden xilik aurra ez egin nigarrik munduak ez du eta malko enbearrik haunditzen zeranean ikusiko duzu isilik egoteak zen bat balio Segi zure bidetik hobe da horrela Gausta deen gainetik haizea bezela. Amaren bularra aurraren janari, aurraren egarra beti hunkigarrri baratzonen erdian, boseak nagoni, zure bular naztanen, antxista egarriz. Zure bular politak, zerrien jostailu, edertasuna kontuz, Korderi behar du, zaude isilik aurra, ez egin egarrik, munduak ez dueta eta, beharrik. Haunditzen zeranean, Ipuxiko dezu, isilik egoteak, zenbat balio dun, zure bidetik, bobeda horrela, dauzat erenga ingetik, aizera bezela, amaren gularra, aurraren janari, ater teixi amurortan, lo hartu nahi dut... Xabier Uurdez iriondo plugartunan... Xavier Lete Ataungo herrian tzukian Ikusi eta entzun genuen azkenekoz Eta oso presente dugu Elkarri eman genion besarka da Elkarri negarrez Elkarri malkotan Eman genion besarka da Eta ura izan zen gure urte luzetako eskerrona, imanol eta benitorekin batera, xabierlete oso presente izan degulako betidanik, etxeko txoko guztietan. Eta besarka da arezkerostik, gure gainetik da Gauza guztien gainetik, aizea bezala. Maria shot ta kastero bi amorosa veró Maria shot ta kastero, bi amorosa Bueno chiqui agur aurretik amatxo ere zortzis kisun its batzuk iru I amarna urtetan Arti die Amorio Kastero Kielo Stigero Maria Sote Egunero izaten dugu hitza eta Jolasa elkarrekin Igarre, Egun hori izaten dugu barrea eta negarra elkarrekin. baina hitzok hauxe zuetan ere artekoak propio. Anderia, Kaixo shoyetsa ostegunean 35 aste zilborresteak elkarrengan lotu gintuenetik Oste bertan kontatu zigun, isabele makinak, hogeita malau garren asterako, sabelean gozo gozo dagoen aurrak, birikak, era bat garatuak izaten dituela. Izugarri postunau, bizitza bere odertasun betean, arnaasten ari zarela jakiteak. Maria sote Karra Hortzi ilabete pasadira, elkar ezagutzen hasi ginenetik, emozio eta sentipen oso politak partekatu ditugu denbora tarte honetan. Mendian ibili gara elkarrekin, itsasoan murgildu gara zoro zorozoro, ipuna kontatu dizkugu elkarri, barre eta negar egindugu algaraka eta batez ere nigan sentitu zaizut biotsak salto egin dizun bakoitzean. Ala nitsan beldurnituz. Orain elkarren begietan murgiltzeko ilabete eskasi gelditzen den honetan, zu nire bular artean izateko unearekin egiten dut amez. Eta nire bular artea diot dagoeneko izugarri maitezasaituzten guztien havia toki izatea nahiko nukelako. Zu maitasuna nigan nislatzen ari diren guztien ispilu bihurtzea. Marija jot ta kastero. El carnorpegia kezaguto aurretik ordea badugu zer egin garrantziturik. Ez kezkatu maite, erditzenean asmatuko baitugu elkarrekin dantza egiten. Astek daramatza zuzuk salto eta brinko. Amatxoreari da, buru gorput zentsumenak korapilatu Eta indarrak zugan biltzen. Ez kezkatu eleder. Oparitu didazuna urdunaldi eder eta gozoaren neurriko ongi etorri egingo baitizut. Bitartean maitia segi, segi bizitzaren arnasaldi bakoitza gozatzen. Zure eta da bakoitzak nire zoriona bildu dezan musu izugarria hondi herraldo jorietako zuretzat, Osabak esaten duen bezala, asko baino gehiago maite zaituen, amatxo. Iri elez, emaste zarriko kiri, agitzen dela ez. Maria shotek arraposti Santa Elisamen babitsi Maria shotek arraposti Santa Elisamen babitsi scheint dir die lilie kasterno orko saiokaitzo oso sorik eskein nahi genion elederri talaxe egin dugu bai edarra joanda egoitenditu beste batean kontatuko ditugu aurdunaldiaren esperientzia erditzaren esperientzia ondorengoak izango 두고 tartea hortaz hitze gileko ere baina gaur propio propio El ederri askin nai genion saioa eta izango dugu denbora Balbanera eta Laura ta Isabeli eskerrak emateko euren esperientziatik gure asberastegatik. Bai, olixi azkenean ederren baitan hurbil hurbilekoak ez ezik urrunsiagokoak ere hurbiltzen dira, ezta? Eta ederra da hori. Uña suing, maitasuna zabaltzen joatea. Bueno, txiki, Gaurtik aurrera ten mailan, Maris orginaren ondoan, zu izango zaitugu, aurrezateko leddarre ledarekaitz? Ez da bukazteko kantu txara. <tose> Zora gabe biltzan Batelen karraio Gaua itxaso bataz Baina zea raio Etzaitugu malkoen Lurraldera jaio Bizitzari irri par, Egin behar Bestedik Beste ezen zule Gaurkoz, saio derrau Ele batera zuretzat ere bai LDR. Dator ni ere eremeni bultan izango gara Eta aurrera isago Lber bularreti izinzili dugu attoriko gara. Soinuen artean mail ingururako lagun berri bat. Artan partean Hammetderriak piten ditu giizarte. Musa handi baten ohi aste ondo on du pasta izan zorion aster arte. Ello? Ello? Ello? Ello? Ello? Ame chique de rena, <risa> Erromako zubiak, erromako zubi Iarbiak txirreizta, luze baldirudi Hortatoz errauskine, ta edurne zuri Muxua hundi, hundi bat, ematera zuri Eleber, eleber, zorion betena zuzera eleber Susena elene Arte deniga beko Muso ondi on dibata ituna Luis amona Gloria Isura Maria Aituna Jose amona Ashun Osabekaitz Luisaitacho ta Irati amachore partez Begiro begiro Tartaloren begian Ezkutatu dirat Eleber, eleber Elerik ederre Ramonaren partez ere Muxurik ahondi eta herraldoina Ederra bizitzak Laue launaldi biltzea l Eta esan gabeko partez ere musion dio atxiki. Asko eta asko eta asko dirilako zure zein daudenak. Eguztia joan da gugan bikaparte tazerura zabaldu dira hainbat arte Torkinek zuretzako erraz batzak arte eganegin dezazun bihar goizera arte eleber, eleber Iponi ke derena zuretzat elebe zuretzat elebe elebe iponi ke derena zuretzat elebe zuretzat elebe